І таким чином Україна і Польща позбудуться найзапектішого пунктівника, який терзає паству, довірену нам найсвятішим папою. О, коли не стане цього царя схизмацького, коли буде відрубана голова проклятої хлопської гідри, тоді тільки в Польщі запанує християнський мир і вельможна шляхта спокійно користуватиметься правами і привілеями, наданими їй від самого Бога. «Так, незабаром і буде», – відповів губернатор. «Я одержав таємні інструкції найшвидше тихим способом позбутися клятого бунтівника. І треба віддати належне ясному панові. Спосіб, придуманий його мостю, чудовий, швидкий, тихий, не залишить ніяких слідів. Одне слово – все звершиться загідно закону». При тих словах Пріор навіть потер від вдоволення руки. «В цю мить?» Коло тераси на доріжці під чиїмись ногами заскрипів пісок, і він жваво додав. Та ось я бачу, до нас іде пан дозорця. Може, вже несе втішну звістку. Губернатор оглянувся. Справді, до тераси наближався невеличкий кругленький чоловічок з червоним носом, настобурченими жовтими вусами і в'язкою важких ключів, які висіли в нього на поясі. Го, пан дозорця! привітав його губернатор. Ну, проше, проше, що скажеш, як посувається робота? Пан Дозорця піднявся східцями тераса і зупинився на деякій відстані від губернатора. Вікна й двері, ясний пане, вже замуровано. Лишився тільки невеликий отвір цеглини дві. Ну, чому ж ти не звелиш замурувати його? Та от не знаю, чи варто. Хіба в'язень жваво підхопив губернатор, якщо не загинув, «Ще, то загине за годину-другу», – відповів дозорця, – «барзо весь посинів, майже не дише, і очей розплющити не може. Хай же простить йому Господь усі тяжкі його гріхи», – прошепотів Пріор, побожно зводячи очі до неба. «І хай звільнить швидше душу від тіла. Ну то залиш так, не замуровуй до кінця, щоб іще не спало комусь на думку вигадати байку, ніби ми задушили його». Ох, так-так, підхопив Пріор. Язики людські злі, а така байка, коли дійде до хлопів, може викликати бунт. Ага, там іще прибув якийсь вельможний пан з командою, поспішають приєднатися до війська, проводив далі до зорця. твою милость, чи не можна відпочити в замку, поки місяць зійде. Пустити, пустити. Грудський замок ніколи не відмовляв у гостинності, Польському шляхтичеві. «А як зовуть пана?» «Ян Заблоцький. З ним приїхали також купці московські, просять твою милость, чи не можна і їм глянути на те бидло?» «Московські купці?» – здивувався губернатор. «Звідки ж вони взялися в загоні пана?» «Їхали до Москви з Варшави, та в дорозі їх пограбували гайдамаки, уже й повісити збиралися. Але, на їхнє щастя, на ватагу наскочив пан із своїм загоном, Ну, хлопи на втікача, та втікаючи, забули і москалів. Пан підібрав їх, тепер вони хочуть добратися з ним до Радомишля, а далі як Бог дасть. Хе-хе, засміявся губернатор. Виходить, гайдамаки добре поскубли їх, тим ліпше. Тепер і самі розкажуть у Москві, за яку віру клопочеться те нікчем не бидло. ого розкажуть! У старшого від страху майже відібрали мову. То дозволити їм подивитися на привелебного владику? З лузливою усмішкою спитав дозорця. Пан теж хотів би глянути на того ведмедя. А чого ж, пустіть, хай дивляться. Нехай усі бачать, що ніякі хлопи з їхніми бунтівливими попами не зламають сили шляхетства польського. А всякий, хто хоч голос проти нього наважиться піднести, діждеться такої ж долі, як цей проклятий піп. Амен, зітнувши, озвався приор на гнівні слова губернатора. Тільки ні, стривай, ще пригадав губернатор. Ти кажеш, що московські купці хочуть поглянути на попа? Вони найпаче. Хм, губернатор на мить замислився. От що, заговорив він жваво, коли піп і так... Здихає, то звели відмурувати двері, зніміть з нього кайдани, викиньте його з темниці, покладіть коло порога, чи що, але сторожі ні в якому разі не відсилай. На обличчях Пріора й дозорці відбилося крайнє здивування. Сину мій, урочисто, мовив Пріор.